biz yəni keçən dərsdə yəni firqələrdən danışanda ümiyyətlə dedik ki artıq yəni firqələrdə yəni şərq e, firqələrinə daxil olduq və dedik ki ümiyyətlə yəni şərqin özündə də artıq yəni bir neçə Yəni batıl firqələr meydana gəlmişdi. Xüsusən də onların bəziləri, e, yəni eramızdan e, dan, miladın əvvəl, yəni 405-ci illərində meydana çıxmış firqələr və keçən dəsə bu firqələrdən olan birinci olayın yəni, e, Buddha firqəsindən danışıq və deyir ki, ümumiyyətlə bu Buddha firqəsi əslində bir fəlsəfi bir də, yəni hərəkətdir və bunun e, necə deyirlər, e, banisi olan da Sədarca Jomarta əslində e, məqsədi bu yeni bir firqə yaratmaq değildi, hansı ki Onun haqqında danışan adidirlər ki, bu 19 yaşında təxmin evlənmişdir və 26 yaşında boşanıb, ümumiyyətlə dağlara çəkilmişdir və həqiqi də məqsədi, həqiqi də məqsədi, yəni insanın nəfsini, yəni çirkinliklərdən və başqa-başqa, yəni istirablardan təmizləmək idi və bu da, yəni dağlara çəkilib özünə, yəni özü, yəni bir fəlsəfi bir ide ideologiya qurmuşdur özünə və həqiqi də məqsədi insanları yaxşılaşdırmaq, insanlara çətinliklərdən qaldırmaq, insanın bilmənlərə rəhmlü olması, ondan sonra var dövlətdən nazibətən üz döndərmək Yəni, ideyəsi, əsas ideyəsi bu idi Və bu ilə da bu insan artıq dünyasını dəyişəndən sonra Artıq demək olar ki, bu da yəni, təhlükəti tamamilə dəyişmişdir Artıq, yəni, ilk e, banisi bunu yaradanda, yəni, düzəldəndə, necə deyil, inkişə eləyəndə Hansısa bir, yəni, təmiz ideologiya ilə düzəltməyinə baxmayaraq Yəni, bundan sonra, ölümündən sonra demək olar ki, bu firqə artıq, yəni tamamilə fəsəl yəni, bir, yəni batıl bir fiziqəyə çönmüşdür. O dərəcə, yəni batıləşmiş ki, hətta, yəni onlar onu Allahın oğlu ondan sonra adlandırmışlar, həmsinə Onun doğuşu ilə bağlı dedilər ki, güya ansa bir ulduz meydana gəlib və hətta başqa ideyalar, əqdlər, fəlsəflər formalaşdılar və bu cürdə demək olar ki, bu Filqən əsri əvvəlində olduğundan daha çox, yəni fərqləndi. Düzdür, onların ə, ilk dəfə düzəllənə əxlaqi tərəfdən yaxşı görünsələr də, yəni insanlar yaxşı eləmək, var dövləti, şəhvləri tərk etmək, yəni təkəbbürlü olmaqdan üz döndərmək, insan özünü kasıpslıq, azlığa, aclığa öyrətsin və bu cür hallarla yaşamalarına baxmayaraq və sonda demə ola ki bu firqə təxminən və bu gün özündə demə ola ki çox batil bir yəni fəlsəfi, yəni ideya, əqidəyə ki, hətta o də dərəcəyə çatdılar ki, artıq həmən o Jotaman, -tama, Jotaman artıq yəni ilahlaşdırırlar və şək yoxdur ki, yəni batil haqqında yəni, danışma danışmaq yəni, çoxdur və biz sadəcə ə, hər bir firqədən qısa bir məlumat veririk. Yəni ümmet insanda məlumat olsun ki, yəni hansı firqələr və hansı firqələr bu gün yəni mövcuddur və xüsusən də şərqin özündə demək ola ki, bu günlərdə artıq yəni təkcə insanın özündə yəni 800-dən yuxarı yəni, ibadət var, yəni ilah ilahları var və həmçində bu, bu da bu da ə, təliqətin də fəlsəfi bir təliqətin də yayılması demək olaq içində ondan sonra tayl Taylatda sonra ə, mali bari də yəni Asiyada yəni olan dövlətlər var ki, Hindistanın özündə başqa dövlətdə demə ola ki, o çox sürətli yalıb, hətta o dərəcəyə çatıp ki, yəni bunun davamçıları bu gün yəni 600 milyondan yuxarı, yəni bu bu dan yəni dalında yəni gedənlər var. Və bugünkü firqəmiz də inşallah əslində yenədən Şərq firqəsindən bir olan firqələrdən, yəni biri olan hinduslardan yəni danışmaq istəyir. Ancaq e, görünür ki, inşallah e, Bugün biz elə bir məsələdən danışacağıq ki, ümumiyyətlə görsən ki, axır vaxtlarda E, demək olar ki, e, hansı ki bidət əhli yəni, dərbəti çox yüksəlib və görsən ki, e, disklər bıraxmaq, məsəl üçün, fərdi-fərdi insanların mübahisəyə çağırıb yəni Zahirən olsa da yəni, haqları demək və bu cür hallar və görsən ki, bəzi müsəlmanlarda demək olar ki, yəni, artıq yəni, şəx şübhə iradıb və umumiyyətlə bu yöndə istəyir ki, az da olsa yəni, bəzi şübhələrdən danışıq və umumiyyətlə bilmək lazımdır ki, yəni, hamımızın əslində məqsədi istər ixvanı olsun, istər təkvirsinin, istər nə bilim kimin kimin, hamımızın məqsədimiz əslində ə, Yəni mən zahirən belə götürəm ki, hamısının məqsədi əslində, yəni Allah Subhanahu taala yoluna yenə yəni dəvət eləməkdir. Sadəcə bu günlər bu firqələr ki var, hissə götür, cəmat təbliğ götür, sulurlar götür, təkfiiklər falan-falan firqələr götür. Sadəcə bunlarda məsəl üçün mənəhc demək olar ki, tamamilə ayrı-ayrıdır. Yəni biz əslində dəvət aparırıq daha doğrusu dəvət aparmağa çalışır. Ki, necə peyğəmbər əsasən dəvət elmir, necə sahabələrcə təbirlər. Demək ki, bugünkü əsrimizdə gördüyümüz, yəni sərlər bu dəvətə aparıblar və biz bu dəvəti, yəni uğrunda çalışırıq ki, yəni əsas məqsədimiz də yəni dəvətdə insan insanların, yəni zülmətdən nurasın, o çıqaldı insanları təmiz ayırmaq ki, flan keç münafıqdir, flan keç aşağıdır, flan keç yuxarıdır. Hələ o ölçü, yəni biz o səviyyədə deyilik ki, biz o cür insanları başqa ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ki, Məkkə də demirəm. Məddəninin özündə aralanda munafiq olduqları halda pensal onlar izhal eləmədi. Boynlarını vurdurmadı. Niyə görə? Hətta deməsindəki Məhəmməd yəni öz səhabələrin yəni qırıb çatır. Və bu gün də bizim əsas hamımızın yəni əjanın məqsədimiz yəni Allahın yoluna dəvət eləmədi. Sadəcə həmin o firqələr ki var həmin o firqələr onlar görsən ki, hardasa, yəni peyğəmbər (s.ə.s)ləmin, yəni mənhecin tərk elib, hansısa bir, yəni müasirlərdən deyək, keçmişdə də kimisə bir mənhecin götürüb gedilər və onu da üstün sayılar və baxımdan da onlar o cür ləqəblər onlara verilir. Yəni heç bir təqvincili mən təqvincəyəm, o da yeriyəndə özünün tovidəklə adlandırır. Yəni e, bəzi firqələr var ki, onlar öz ləqəblərin özlərinin boynuna götülməyə razıdırlar. Ancaq bəzən bu yana tamamilə yəni razı cemaat təklifval hicr olanlar, yəni özlərini təvhid ehli elə alandırırlar. Təvhid ehli alandırlar, yəni guya, yəni biz, yəni bu gün hansısa bir məsələni deməməyimiz və ya hətta ki onlara başqa cür başa salmamız, guya yəni biz hansısa bir məsələni inkar edirik, onlar hansısa məsələni iqrar edirlər və baxın onlar yəni sırf tohvi ehlidir və o məsələni deməyə nə səbəb təvhid ehlidir. Və bu gün əsas onların bəzi şübhələri var ki, ən birinci onların ilk şübhələrindən biri, yəni hansısa bir insana dəvət apırandı, bir şey nəzərdə lazım deyir ki, Ümumiyyətlə, hansısa bir dəvət ilə bidətin gəlməsi, yəni bu ümumiyyətlə yəni qeyri-islam qüvvələrinə tamamilə sərf edir ki, çünki bu cür ə, fitnə, firqə ümumiyyətlə dəvətin qarşısını alır. Ən birinci o nəzərdən çatmaq lazımdır ki, yəni bu cür qruplaşmanın, bu cür insanların çıxması, ümumiyyətlə, birinci ömrədə yəni dəvətin qarşısını alır və baxımdan da həmən o qruplaşmanın, firqənin insanları qeyri-müsəlmanları deyil kimi dəvət Yəni müsəlmanları. Yəni onlar necə deyirlər, coc burdan başlayıb, yəni məccis imamında İmamında qutardılar. Aydandır, yəni nə barədə? Yəni ki, e, kafilənin onların əlaqəsi yoxdur. Onlar sırf yəni İslamda olandan. Yəni gəlib gör biləndə sən ibadət eləsən, gəlib səndən sonra ki, mövqey nədir, flan məsələ, flan məsələ. Və bu da həqiqətdə necə deyirlər, Perisalım Xavajlərə bu haqqında buyduğu kimi, yəni onlar yəni əhl-i kəbbu tərk edib, yəni qiblə əhlindən nə edəcəklər? Yəni işləri qibləylə olacaq. Hansı ki, Onlar Osmanın qanını tökdülər, Əlinin qanını tökdülər, o cür fitnələr, firqələr, e, qırğınlar apardılar və nəhayət çayın qranında oturanda, yəni bir e, qabaqlarına bir meyvə gəlib keçəndə, "Sudan bədilər yox, bunu yemək olmaz." bu deyir o hansı yahudin ondan halala halallaşmaq -hal -hal -hal -hal lazımdır. Yəni görürsən ki, e, hansısa, yəni müsəlmanların qırğında heç uff da demirlər, ancaq necə deyirlər, ancaq gəlib hansısa bir e, əhl kitabın e, haqqı haqqında isə, yəni o haqqını qormasa yəni, üstün görülür. Və bunların e, bugünkü günkü məsələ günümüzdə ən böyük şübhələrindən biri demək olar ki, yəni e, Azərbaycan da kəsilmiş ətlərin, yəni yeməsi, yeməməsi barəsində yəni narazılıqlar Əvvəla bilmək lazım ki, ümumiyyətlə, ə, hər bir özünü müsəlma iddia eləyə, yəni, necə ki, Mütəymiyyə Rəxmal buyurur ki, ə, əgər insan özündə İslam izhar eləyirsə, namaz qılması onun üçün yəni canaza qılınır. Və başqa fətavasının başqa cildində isə buyuruyor ki, İslam izhar nədir? Ləylə Allah, Muhammedən Rəsul yəni kəlmək şədədir. Və bu gündə bu, ə, necə deyərlər, bu məsələni büyünkü halımıza da tətbiq elmək biraz da də çətindir. Biraz da çətindir, çünki görürsən ki, həqiqətən də eyni-eyni vəziyyətdir. Sadəcə, bir şey nəzərdən çatmaq lazımdır ki, əgər müsəlman, əgər insan özünü müsəlman iddia edirsə, o heyvanə kəsinə bismillət deyirsə, artıq ətin yiyilməsinədir, yəni yemək olar. Çünki Hüsemin Rəhmalıdan da, yəni Amerikada ölümdən bir dörd ay əvvəl, yəni Amerikada müalicəyə gidəndə, yəni orada da yəni, Boston şəhərində dəhisi olanda, yəni Bisa'da yaxın dəhisi idi və orada sualların içində biri oldu ki, siz, biz deyil, burada deyil, ə, kitab əhlinin, yəni Amerikanların kəsdiyi ə, toyuqdur, ət belə ki, yəqəli yoxsa yox və Hüsemin Rəhmalıq qayıtdı ki, Əgər onlar yahudu və ya da nassani ediləsə, onların kəsdikləri heyvanı yemək olar. Əgər onlar, yəni öz səriyyətin uyğun kəsdikləri deyir, amma onun eytiqadına baxılmır, o nə eytiqad eləyir. Üçüncü ki, Allah Subhanahu taala Maida surəsində buyurur ki, laqati kəfr Allah Subhanahu artıq Quran Kərimdə buyurur ki, artıq ölkəslər kəfir oldu kimlər ki, dedir ki, Allah üç nəfərdən biridir. Və eyni surədə Allah Subhanahu buyurur ki, alyuma Allah Subhanahu buyurur ki, bu ins əhl kitabın, yəni yeməklər halal oldu və İbn Abbas bunun təfsirində buyurur ki, burada taam sözü diri təbiətdir və onların kəsilən heyvanlardır. Başqa bu şeymir Rəhməlla bu ilə ki, əgər bu gündə, yəni o hamsa bir kitab əhlin kəssi, yəni kitabəli söhbət edən kitab əhlinə, kitabəhli kitab və düz alimlər bu kitab əhlini də dövlətlər ayıranda, yəni ümumi çoxluğu ayrılır. Çoxlu ayrılır ki, tam ki, məsəl üçün Amerikanın özündə üçün, sırf kitab əhli deyil, orada başqa millətlər də var. Hinduular da var, flan-flan millətlər var, amma ümumi əhali, yəni kitabəhli olduğuna görə ona kitabəhli adı verilir. Və hər hansı bir kitab kitabəhlinin, yəni kəssi, yəni heyvan, əgər kitabəhli kəsibsə, öz şərhətə uyğun kəsib, artıq yəni onun, yəni əti yenir və onun etiqadına baxılmır ki, bu nə etiqad edir, nə etiqad eləmir və dəlil də, yəni müahidə surəsindən yəni 2-dən ayələri, yəni dəlil gətirir. Və sual bir sual da ki, yaşiq şey, e, bizdə deyir, yəni İslam yolu ilə də heyvanlar da var. E, yəni ki, e, müsəlmanların kəsdiyi heyvanlar da var, Əl, müsəlmanlar gedib əhl-i kitabın ətini asılar, yəni bu heyvanlar ətdar alınmır və baxımdan Hüseyin Rahmadiyyək əkər belədir təhlükə varsa ki, onların e, kəsdiyi ət alınmırsa və bu e, alverin getməsi, onların tükkanların bağlanmasına gətirib səbəb olacaqsa, baxımdan onlara qadarın oluna bilər. Ola bilər ki, bələhli kitabı, amma get, öz müsəlmanın ətləri. bu da haramlıq deyil, sadəcə o müsəlmana zərər olmasın, deyə o qadağın oluna bilər. Və bu günlərdən <coughs> Azərbaycana kimsə, yəni, e, ləylə Allah, Muhammedan Rasulullah kəlməsini deyilsə və kəsdiyi e, heyvanda, yəni, bismillət deyilsə artıq, yəni, heç bir soruq sualsız, yəni, heyvan yiyilə bilər. Əgər, e, o istisna o hallardır ki, əgər e, sən bilirsən ki, bu insan, bu heyvan yedib hansısa, ə şik olan yerlərdə falan falan yerlədə kəsibsə bu heyvanla yelmir və hətta ki özün başın üstünə deyənə gördün ki Allahın adın deyil ya Məhəmmədin ya Əlinin ya Əli Hüseynin ya falan adın kəsi çəkib gərsə Bu halda artıq kimi olmaz, çünki artıq sən bunu, yəni görmək, əgər e, kəsən adamdan soruşanda ki, yəni pismlər demişəm, artıq yəni bu kifayət eləyir. Çünki o zaman Peyğambə salsələ mədnə hicrət eləyindən sonra Ayşə aradan gəldi, ya Resulallah, dedi ya Resulallah, yəni bizə artıq yəni, əddər gətirirlər və biz bilmirə onlar pismlər deyil, yoxsa pismlər deməyiblər və Peyğambə sələm ki, siz pismlər dinyin və sonra Ayşə aradan deyil ki, humkanu əhdu hadis ehden fil onlar yani İslamda təzə idilər və bəzi rivayətlərdə gəlir ki deyir ki yani onlar yani küfrdən yani təzə çıxanlar idilər və hər bir halda yani bu yəndə Azərbaycan da insanlar Demək olar ki, İslama yeni-yeni addım atılır, aydındır, yeni yetim atılır və bu hədisdə, yəni Ayşar Adın hədisi yəni də bizə mutabiqdir ki, əgər belə bir hal olsa, yəni hansısa bir müsəlman, Ləyələ Muhammed Rəsullə kəlməsi deyən müsəlman, o əti e, bismləni deyibkəsə artıq heç bir yəni, maniyyə yoxdur. Və onların da atdığı ən şübhə budur ki, onlar müsəlman deyil, çünki onlar, yəni necə deyirlər, e, namaz qılmırlar, falan məsələlər eləmirlər. Baxımdan onlar müşriklə kafir, onların ətləri yəlmir. Və düzdür, bu zahirən, bu danışıq insana düzdür, çünki həm bilir ki, Azərbaycan da bu gün o, yəni 100.000, 150.000-dən baş heç kim adam namaz qılmır. Amma ol, eyni zamanda özün nə iddia eləyirlər? Yəni müsəlmanlar Məsələn, baxsaq, görsək, Hüsemin Rəhmallah, İbn Baz olsun, Fovzan olsun, onların, yəni, müasirlərin fitvasını deyirəm, onlar bugün namaz qılmayan, hökumdə yəni kafir görürlər. Ancaq onlar eyni zamanda da, yəni, bütün müsəlmanlar yaşayan dövlətləri nə adlandırırlar? Müsəlman dövlətləri, yəni, nəyə əsəsən? Əgər onların e, dit, dit, dit, fetvasına görə, onların e, qaydalarına görə, əgər namaz kafirdirsə, onda Saudiyadan başa etmək bütün dövlətlər kafir dövlətdir. Ancaq onlar bunun istisna edilir. Onlar, yəni, Amerika ilə Azərbaycanı ayrılırlar. Amerika ilə necə deyələr, Pakistanı Bangladeşi başqa başqa dövrətdə. niyə görə? Çünki orada yaşayan insanlar, yəni müsəlmanlardır. Aydındır? Və görürsən ki, bu insanları isə e, bu halımızda, yəni o cür şübhələr gətirməsi onlar fitvanı, fitvanı başa düşüləcəyim tətbiq eləməkləridir. Halbu ki, yəni sən gəlib e, bir vaxt ki, sən məsəl üçün biləsən ki, bu alim bu fitvanı nədən fırladıb, nəyə əsasən gətirib çıxardı, o başqa məsələsən. Artıq o fitvanın mənbəyin, biləsən, məsələn, bizən hansı e, necə deyə qaynaqdan çıxıb, nəyə əsasən çıxıb, bu baxımdan sən artıq qanun olur. Bir də var ki, insan e, dindən xəbəri yoxdur, usul fiqdən xəbəri yoxdur. Necə deyirlər, dinin e, şəriətin hədəflərindən xəbəri yoxdur kitab keçdi, e, təوْhid kitabı falan şeylən qarfalan şeylən qar başlan onu tətbiq etmə bu da batıldır. Aydın, yəni bu da batı. Niyə görə? Çünki fitfa başqa onun tətbiqi yəni başqadır. Yaxşı əgər sən deyirsən ki, yəni falan məsələ, falan məsələ, bəli onda sən də yalandan şahid eləsən sən də qamçılmaldı. Niyə vurulmur? Diçünki bura İslam dövləti deyil. Yəni sən oğrun ələkəsi. Niyə kəsmə? deyil, yox, Burada kəsmək olmaz çünki bura İslam Mələ, sən özün istisnalar edirsənsə, sən özün niyə olmayan cəmiatın məsələdə görə istisna halı Sən öz şəxsi məqsədə görə Ramazan məsələsində bir-iki günə görə fitnələrə səbəb olursan, camatı parçamaq səbəb olsan və niyə görə şəxsi məsələlərini sonu faydalardan istifadə edirsən? Yergəndə üzv də qırxırsan, balaqıb da uzarsan, niyə sənin şəxsi məqsədin var? Öz islahıva görə, sən öz islahıva görə şəriyyətin Allahın hökümünü tapda edə bilirsən, daha doğrusu özlə güzəl şey edib keçək bilirsənsə, sən umumi camatların niyə görə onu. Aydındır? Və bu da bu baxımdan da birinci şübhələrdən, yəni onların şübhələrin biri, yəni bu ət məsələsidir ki, yəni yeməy olmaz və sən də qulaq assan, qulaq əgərsən onu qəbul eləsən, yəni sən onu nə hissəsən qəbul eləsən, yəni namaz qılmayan nəticə yelməz. Deməli, sən namaz qılmayın artıq nə hesab edən kafir. Yəni bu məsələni sən qəbul eləsən, sən artıq başqa məsələni elədirsən, yəni yağ bal kimi qəbul edirsən. bu məsələdə yəni heç problem məsələ deyil. Iı, artıq bilmək lazım ki, yəni müasir alimlər olsun, yəni keçmiş alimlər olsun, pensam hadisi var bu barədə və açıq-açıq dəlillər də var ki, yəni heç bir yəni çəkişbə yoxdur, əgər yəni, müsəlman bismillah desə, kəssiz artıq o nəti, yəni yeməldir. Və ikinci məsələlərdən biri də onların gətirdiyi məsələlərin biri də yəni namaz qılmıyanı, yəni kafir olma məsələsidir. Alicə yəni bir şey necədən çıxartmaq lazım deyil ki, Peyğəmbər hazrazan bu barədə hədislərlə, yəni biz dəfələrlə diqqətə, ensə buyurur ki, bizimlə onların arasındakı əhd, yəni müqavilə səd, maneə namazdır. Kim onu təkiləsə artıq yəni küfr etmiş olur və başqa bir şey də var ki, pensan buyurur ki, bizimlə onun arasındakı yəni fərq namazdadır. Yəni bütün bu hədislər nəyə göstərir? Yəni namaz insan qılmalıdır. Namaz qılmayan insan cəhnnəmə düşəcək. Çünki Allah səhnə Quran Kərimdə buyurur ki, e, o zaman ki cəhnnəmlə soruşan məhsələ qaqun fi Onlardan soruşan ki, sən bura vaadə nə oldu? Niyə gətirilsən? Nə deyəcəklər? Biz namaz qılanlardan deyilik. Ancaq bir şey nəzərdən çıxartmaq lazımdır ki, pensan buyurur ki, Əli əhd olədi beynəm, beynəm əssaləm və mən tərəqə fəqat kəfar. Yəni, Peynəzəm buyuruyor ki, bizim oğlan arasındaki əhd namadır, kim onu tərək edəsə artıq, yəni kəfara nə deməkdir? İstedi. Küfr etdi. Yəni, orada Peynəzəm deməkdir, kafir oldu. Və Şeyx Albani Rəxməlullah bu hədisi başa salanda və buyuruyor ki, çoxsa ilə bunu təcrübə eləkdir ki, ə, artıq kafir oldu. Kafir deyil, artıq küfr etmiş oldu. Küfr etmiş, aydındır. Yəni, bu baxımdan görürsən ki, bu məsələ e, mühəssəli məsələdir və keçmişi olayım, bugünkü alimlər də barədə ixtilaf eləyir və, və bir şey nəzərdən e, çatmaq lazımdır ki, əgər it alimlər ittifak ediblər ki, əgər kimsə namazı bilə-blə inkar edərək dərgələsə, onun kafir olması artıq alimaz heç bir ixtilaf yoxdur. Hamısı ittifaq eləbiki namazı inkar edən hökümü nədir? İnkar edən özü mükafirdir. Aydan necə ki İslamın başqa bir əməllərini inkar etmiş kimi. Ancaq o kişi qaldı ki namazı səhlənkarlıqdan və də ki bu inqılacaq, sabah qılacam, inşallah qılacam. Hansı səhlənkarlıq ucbatının namazı qılmayanlar barəsində isə demə ola ki 4 məzhəbbdə Əbu Hənifə məzhəbində, Şafii nin, Malikin, Hənbəlinləsən böyük var və o məzhəbdən, yəni həm Hənəfiyə görə, Şafiiyə görə, Malikiyə görə o insan kafir saymır və Həmbər İmam Əhməd İbn Həmbəlin məhzəbinə görə Əhməd İbn Həmbəlin o barədə 5 rəyi var və o 5 rəydən birində buyurur ki, o insan yəni kafir aydındır, yəni o 4 rəydən birində buyurur ki, o yəni kafidir və bu günlərdə də Azərbaycanda həmən eyni şeydir. Yəni elə insanlar var ki, bəli, namazı inkar edirlər. Yəni tək nə ikiy namazı, başqa əməllərdir. Və bu insan aidil məsələdir ki, hökmü Və elə insanlar da ki, ona dəvət eləyisə, məndir, inşallah qılacam. O işimi dəyişim, plan eləyim, besməkən eləyim və bu insan artıq həmin o səhlənkarlıq ucubatından tərk etmiş insanlar sırasına aiddir. Və baxımdan da onların kafir olub olması barəsində də artıq yan yəni, alimlər, yəni böyük ihtilaflar eləyiblər və dörd məsəlin üçündə, yəni, insan, yəni kafir sayılır. Düzdür? Bu da onların yəni ikinci şübhələrindən biridir ki, artıq yəni şübhələri gətirirlər ki, yəni namaz qılmayan kafird və bu indi Azərbaycan hamısı kafirdir, filan, bəs kafird, belə-də belədir. Və bu da artıq yəni insan o kasetlərə, disklərə onların danışılan qulağısında, hərçənsə insana yaxın gəlir çünki onların dedikləri nədir? Onların dedikləri Quran və ayə, Quran ailələri ay ay və pensum hədisləridir ki, və insanlar onu qulağısına görə hər dəsa düşürlər. Və üçüncü olan şübhələrindən biri də demək olar ki, Allahın hökümlə höküm verməməsidir. Allahın hökümlə höküm verməməsidir və daha da dəyiq desə, yəni, madə surəsindən ki, ayələrdir ki, Allah sonra buyuruyor ki, və mən, ə, kim Allahın hökümlə höküm verməsdir, onlar kafirlərdir, onlar, fasiklərdir, onlar, yəni, zalimlərdir və onlar 3 ayə, yəni, dalbada gələn ayələrdir ki, və bu baxımdan onlar deyirlər ki, kim Allahın hökümlə höküm verməzsə və baxımdan onlar bu höküm nəyə aid edirl ambiens hüküm diyen ki hüküm ne Yani hakimlere. Halbuki Burda hökm və mən, orada e, yahkum, orada uvis, necə deyirlər, e, sual forması. Burada hər bir adam aahiddə ora, sən, mən, qazi, hakim filan besməkan, hər birisi, hər bir kəs bunu aahiddə və bunu hansı məsələyə görə insan, yəni təkcə hakim aid eləyə bilər. Yəni burada həm hakim, həm sən, həm mən. Yəni elə məsələlər var ki, tanıyıram ki, əgər sənlə mən ümumiyyətlə hamı deyir ki, bu ayə nazir olması ümum iki yahudilərin arasında olan qıssadır ki, yəni yahudilər, yəni gəlirlər peyğəmsama özlərini mühakimə İnsan hakim eyli, hakim olur Və e, şək ki, odur ki, ə, əsas səbəbi də Yəni, iki nəfərin arasında olalım basitədir Yəni ki, birbaşa bu götürür ki Əgər iki nəfərin arasında da Tam ki, biri gəlsə sənizdə ki, filan kəs Bəs bizim aramıza, yəni, müahisə olub gəl Sən buna aydınlaşır Əvvəla sən əgər o, onun əhlisənsə Bacarırsan aydınlaşır Yox, bacarmısansa Sən onu bilən əra haval eləməyəsən və o bilənd əgər orada yəni, düzün hökum verməsi, tam ki, məsəl üçün bilirsə ki, haqq bunun da bunun hökumu hökumu versə, bu da artıq orada Allah'ın hökumu hökumu verməsi. Niyə görə? Çünki şəhk deyil orada onu əlin kəsin, qolun kəsin, orada haqqının hökumu verməsi nədir? Haqqının hökumu verməsi artıq, yəni Allah'ın hökumu hökum, yəni, verilməkdir. Və bu günlərdə bu məs ə, məsələlərdən biri də budur. Hansı deyirlər ki, Yəni, dövlət tağutdur, kafirdur, filandır, besməkandır və şək yoxdur ki, ümumiyyətlə alimlərin, yəni alimlər bu barədə özlərim geniş ixtilafları var, hansı ki hökum əgər ə qulmuş olarsa, insan özü hökm qoyarsa, vələ ki ondan əvvəl hiç qoyub gedənsə onun üzərində hökm eləmək və bütün bu məsələlər ə, çox böyük, yəni ixtilaflı məsələlərdir və artıq müasirlər bu barədə, yəni konkret olaraq, yəni fətvalar var bu barədə və insanların da, yəni bu gündə həmin bidət əhlinin də gəlib bu cür metodlarla, bu cür şüarlarla insanları, yəni öz ə, necə öz tərəflərinə çəkməsi də İ səbəblərindən biri odur ki, insanlar həqiqətən də dinlərindən, yəni cahildir. Dinlərindən cahilə. Niyə görə? Əvvəllər əvvəllər bir şey nəzərdə çıxartdıq ilə ki, nəzərində saxlayın ki, biz bu gün, yəni dəvət e, sərgəsini yaşayırıq. Biz bu gün Azərbaycan e, elə bir halda, Azərbaycanın başqa dövlətləri də var ki, bunlar bugün e, yalnız, yəni dəvət yəni prosesində yaşayırlar ki, insanları insanları yəni zülmətdən nuratım, çıxım aydındır və bu gün də, bu gün də yəni sənin mənim əsas borcum insanlara haqqı çatdırmaq. Necədir ki, məsəl üçün e, hamımız təvəhhüc, yəni hər bir kəs İslam'a gələn insan bu gün artıq dəvətçidir. Hamısı dəvət üstündə can yadmalı, istər evində, eşində, anası, bacısı, atası, qardaşı yoldaşı, oğlu, uşağı, hamısı bu barədə, yəni, dəvət aparmalıdır və hər bir kəs də, yəni, burada dəvətçidir. Və bu gün də insan bizim əsas hədəfimiz də, yəni insanları, yəni başa salmalıdır. Əgər tutaq ki, İslamın ən birinci hədəfi e, İslamə e, dəvətdən öter hökmənin hakimət elə almaq isə, yəni peyğəmbər sallalləmekdə təklif edilir eləmədilər. Elədilər. Peyğəmbər qəbul edirsə 100 döndərdi. Əgər peyğəmbər sallalləme istəyi dər hakimət olsaydı, pensəm dər hökməti qəbul elərdi. Çox dəvət elərdir. Ancaq Peyğəmbər s.v. dəvəti o cür aparması bizim üçün ibrət idi. Və bu gündə əgər Azərbaycan, tutam ki, e, rəh, prezident rəh, rəhbər gəsəkcək, bəli, olsun İslam dövlət. İslam dövlət qanunlar, hükmətə tiqq olunmalıdır. Belə çox ki, bütün namaz qılmayanların başı kəsirməlidir, oğulların əlləri kəsirməlidir, ciznakarlar daxışlamadır qarşı, onda Azərbaycanın adam qalmaz ki. Azərbaycanda adam qalmaz Yəni o cür səviyyə gətirib çıxarmadan ötəri də Bugün Azərbaycan dəvət lazım Hər bir kəs yəni, insanlar haqqı bildiyi qədər haqqı başa çatdırmalıdır ki İnsanları zülmətdən yəni, nurat çıxasın Və bu gündə bu məsələlər demək olar ki Demək olar ki Yəni o şübhələrdən Ən böyük şübhələrdən bir də budur ki Artıq görürsən ki Deyilər ki, açıq-açıqar tağutdur, fəs-filandır, bəs-bəsməkandır, sən ona itaat eləyirsən, qulaq alıqsan, sönəcəm. Əslində qarşı, heç kim bu gün ibadət elənələr, heç kim tağutun sözünü qəbul eləmir. Yəni, tağut sənə gəlidir ki, namaz qılma, sən sənə yox, qılır, qılmır, ha? Yəni, sənə nə maniyyəsi var? Düzdür, sən özün bəzi hallarda onların qoyduqları qanununu qəbul eləyirsən sən yol işarə qaydaları olsun, pasport dəjimi olsun, yəni başqa məsələ olsun, özün onu qəbul etsən. Və bu da ondan irəli gəlir ki, sən öz şəxsi məsləhətinə ötəri, məsləhətinin, yəni özünün islahının məsləhətinə ötəri sən onları e, qəbul etsənsə, niyə görə hətta özün islahatın həyata keçsin. Özün məsləhət özünün xeyri üçün aydındır. Və bu gün insanları, yəni o səviyyə çatdırmadan ötəri, yəni bu gün insanlarda yalnız vəalnız yəni haqqı, yəni başa salmaq dəvət etmək lazımdır. Ancaq birinci hakimiyyəti alıb sonra dəvət etmək isə yəni Yəni, bu, İslamın yəni, mənhəzi deyil, bu, ümumiyyətlə, yəni, Xvanlı Müslümin, yəni, Həsən Əlbanlarının yəni, qoyduğu yəni, təhlükətdir ki, onların getdikləri metodudur ki, dəvət ən birinci yəni yuxardan başlamalıdır və sonra isə aşağıdan. Və ona görə görəsən ki, o cür insanların yəni, dəvəti demək olar ki, adi insanların deyil, onların əsas dəvəti tamamı sırf. Yəni siyasi qarşımağdır. Yəni deputatlıqda, orada Dumasda, orada, burada yer olsun, kök sasına əsas hədəf də nədir? Hakimət. Yəni bunların bu metodda, yəni İslam metodundan ziddidir. Çünki pensal mənheci, sələflərin mənəhdəvətən mənəcilləri demək olar ki, yəni dəvət, Əm onların məsələlərin dəvətdir. Və həmçində onların yəni şübhələrindən biri də yəni misallar çəkirlər ki, yəni Həbəşin misalıdır ki, sonra Yusif əleyhissaləmin misalıdır ki, və görsən ki, Həbəşin divarəsində isə deyirlər ki, güy Həbəşi o aydan əvvəl olub və yəxtə ki, sonra olub. Və da necə olub? Və hər bir halda o insan, yəni Həbəşin kralı Məsulman idi. Çünki o öləndən sonra Pəncəlam buyurdu ki, gəlin, yəni qardaşın cənazə qalaq, cənazə qalaq. Və əgər sən desən ki, yox, o belənci o belənsiz artıq yəni heç yer göndərmək yeri də yoxdu, onu göndərmək yeri də yoxdu. Çünki o insan yəni hakim idi və o da öz hakimətində yəni şəkli odur ki, yəni özlərinin yəni qanununu qəbul edir. Öz öz qanunları yəni iradat yəni, onları tətbiq eləyirdi. Və əgər kimsə desə ki, yox, nə olsun o Tövratla qəbul şey hökm edir. Çünki Tövratda da Allahın hökm var idi. Çünki Allahsan buyurur ki, buyur ki, necə onlar səni yəni məhkəməyə gələk ki, onların kitablarında haqqlar var, hökmlər var. Qoy, onların hökm versinlər. Aydın məsələdir ki, əgər insan yəni İslam'a gələndən sonra avtomatik hansı şəriətə görə hökm İslam hökmlərinə. Ancaq o insan hansı hökmlə hökm verdi? Yani Kur'an'dan olmayan hükümünün aydındığı vaxt baxmır ki, belə bir halda yaşamığına baxmır və belə bir hakimiyyətdə e, hökmlərinə baxmır. Yenə pensiya mə onun üçün nədir? Yəni dedi ki, gəlin yəni qardaşım üçün, yəni cənazə qıl. Və bu cür məsələlər görürsən ki, e, bundan da sonra də yəni böyük yəni şübhələr də var ki, e, xırda şübhələr var ki, görürsən ki, məsəl üçün bu necidə e, əhline, yəni murcid demələri və hətta ki, demək ki, onlar yəni cəhmilərdi və bu da insanın ümumiyyətlə əqidəsini yəni bilməmədən irəli gəlir. Yəni kimsə əgər ə e, bu günkü yəni, İxvanlardan olan, Xavajan olan, yəni böylənlərin olanlar da, yəni Şeyx Albani kimi alimə də, yəni Murzədilə və Useyni rəhmə olan gəlib soruşanda ki, çünki Useyni rəhmə olan müəssillərdən, yəni alimlərdən, eee biri idi ki, hansı ki deyir ki, yəni namazı səhlənkən tərk etməyən, yəni kafir deyil və Useyni e, Şeyx Albani də buna özün gücü yəni dəlilləri var və bu baxımdan da ə, təşkilçilər və hatta ki, başqa firqənin adamları dedilər ki, Şəx Albani, yəni Murcədir və Hüseymindən gəlib soğuşundan ki, Şəx Albani Murcədir və Hüseymir rəhməllə qəşən söz edir ki, yəni, o kim ki, Şəx Albani Murcədir, yədir o Şəx Albani tanımır, elə ki, Murcə nədir, onu bilmir, yəni Murcənin nə olduğunu bilmir və həmsinə gəlib Şəx Albani Şəhrban Hüseynindən soruşanda ki, o necə adamdır və Hüseynə rəhməhullah, yəni gözləri dolur və deyir ki, yəni onu bizdən yox, yəni biz ondan soruşmaq lazımdır. Yəni bizi Şeyx Albani ilə soruşmaq lazımdır. Yəni biz necə adamdır? Və şərh budur ki, yəni Şeyx Albani, yəni Useymindən, İbn Bazdan, Fevzanddan fərqli, yəni xüsusiyyəti onda ki, yəni Şeyx Albani demək olar ki, bir neçəni yəni, müsəlman, yəni dövlətlərin də olmuş, Sərl Albaniya olsun, e, Yordanı olsun, Su yəni özü olsun, bir neçə dövlətdə də olmuşdur. Və şərh budur ki, baxımdan da o, yəni, müsəlmanların halların görmüş ki, müsəlmanlar, yəni hansı hallardaydı? və baxımdan görəsən ki, bəzi fitnələr var ki, Yəni, Şeyx Albani fitfaları, yəni, obri, yəni onun müasirlərinin, müasir Albani fitfasından fərqlidir. Və bu baxımdan da görürsən ki, onlar bu gündə, yəni meçidə deyirlər ki, meçidə murciələr yığışı və yaxud da meçidin əhlilə, yəni kafis halə nə, nə inirlər və görürsən ki, və bunlar da həqiqətdə özlərinin, yəni əqidə yəni, nə olduğunu bilmirlər və yaxud da ki, əqidədən hansı anlayışı olsa da, görürsən ki, murciə nədir və yaxud da ki, cəhmi nədir onları ayraşıra bilmirlər. Çünki nəyə görə? Çünki bu danışanlar özləri elementar ərəb dinləyən, üzrən oxumaya bacamayan bir insanlardır, aydındır və gözləngi tələfizlərində, yəni Allah spontanlaya aid olmaq sifətləri demək və yaxud da ki, e, danışığın nə danışırsa onun fikir verməmək, bu həqiqətdə insan necə də pensiyan ki, İnsan var ki, yəni danışına fikir verməyir və bir söz onu yəni, cəhrəmin, 70 ili cəhərəmi yəni dibinə aparıb çıxarır. Və görsən ki, insan danışanda və görəndə ki, yox, bunun qulaqsanlar var, danına gedənlər var və artıq yəni, danışına hədd qoymur və elə bir sözlər işlərin ki, həqiqətdə isə yəni, Quran və sülünə danışıqlardır, istər əsma sifət baxma olsun, istər başqa bölmələrdə olsun və həmçinin də onlara, yəni şübhələrindən biri də, ondan şübhələndir biri də ümumiyyətlə yəni, bu günlərdə yəni cümə namazının yəni qılınmamalı. Daha doğrusu, yəni Azərbaycan kimi dövlətlərdə cümə namazını qılınır ki, yəni onlar buranı e, karul, e, Darul Kufur adlandırırlar və e, isbat edirlər ki, yəni Darul Kufurda yəni, namaz qılınır və dəlil də gətirlər ki, peyğəmbər sallalləm, peyğəmbər sallalləm Ümumiyyətlə, necə deyərlər, e, Məkkədə yəni, e, camat namazı qılmayıb və sadəcə mədnəyə gələndən qılıb. Və əvvəla, yəni... Mədnənin özü, əgər tam ki, ispat eləsək ki, Məhkə Darul Kufur idi, aydın məsələ Darul Kufur idi və Mədnənin də Peyğəmət İslam qabaq da ə, Darul İslam də deyildi. Məhkə pey Mədnə Peyğəmət İslam qabaq da Darul İslam deyildi. Yəni Mədnə Peyğəmət İslam gəlməmişən qabaq yəni Darul Əmin idi. Darul Əmin yəni əmirəman şəhəri idansı ki, o şəhərdə də sahiblər, mesciddə də cüməl Yəni sonra isə yəni, bu da onlar bu dəlilləri gətirlər ki, yəni Peyğəmbər sallalləm Məddinədə yəni qılmamışdı. Ə, Məkkədə qılmaşı Məddinəyə gəlinən sonra qılmışdı. Və şəh yoldur ki, Peyğəmbər sallalləm Məddinəyə ilk gələndən, ilk hələ İslam dövləti kimi də, yəni necə deyirlər, hələ bərqara olmamışı. Və Peyğəmbər sallalləm Qubanı tikməsi, ondan sonra peyəmizəm öz meçinin tikməsi və bu da o deməli deyildi, onlar Darul İslam deyilər. Çünki o vaxtda onlar ətraflarında olan, yəni kafirlərdən çəkinirlər, qovurlar və hər bir halda mədnə o vaxtda Darul İslam deyildi. Mədnə də o vaxtı, ona görə görürsən ki, peyəmizəm mədnəyə gələn sonra mədnənin adını Darul İslam, peyəmizəm mədnənin adını qoydular Mədinəti Rasulullah, peyəmizəmin şəhəri aydın, çünki ondan əv Və görəsən ki, peyğəmbərimizəm gələndən sonra da, yəni Quba məscidini tikməsi, peyğəmbərimizəm öz məscidini tikməsi və bu da hələ də İslam dövləti deyil, amma yenə də onlar, yəni cümələri qılırlar, cümələri qılırlar. Sadəcə İslam dövlətinin orada, yəni izhar olması, bədqərl olması, yayılması ən böyük e, Bədr, yəni döyüşün, Bədr döyüşün sonra olur ki, artıq yəni mədən ətrafında olan, Məddən ətrafında olan, yəni Yahudi tayfalar, bu üç dənə Yahudi tayfalar var idi ki, Banu Qeynuqa, Banu Qureyda tayfalar var idi ki, onlar, artıq, e, onlar Onlar da yəni, mədnə camatına yəni, təhlükə yaradılar və hər bir halda hələ də onlar e, bədirdən, e, Bədirə qədər hələ də yəni, özlərinin yəni, güclü olmalarını izahar eləməmişlər, sadəcə Bədirdən sonra artıq yəni, ətraf qəblələr demək olar ki, demək olar ki artıq yəni müsallıların gücünə şahid olurlar və başladılar yəni onlardan yəni çəkinməyə. Və onların şübhələrindən biri də budur ki, ümiyyətlə yəni Azərbaycanda e, necə deyirlər, e, cümə namazı qılınmaz. Və görürsən ki, cümə namazına adamların az gəlməsinə də onlar yəni, həm deyirlər ki, Allah həm də olsun yəni məsciddə yəni cüməyə adamlar az gəlir. Və o odur ki, yəni, bu ümiyyətlə yəni dəvət hiss adam, yəni Allahın hökmünün bərqə olması hiss adam belə şeyə necə həm İnsan içə həm də bilər ki, həm də olsun Allaha ki, yəni bu cüməyə gedənlərin yenə sayıdı və görürsən ki, bunun həqiqi məqsədi nədir? Ümməti insanların parçalamaq, yəni məciddən insanları uzalaşdırmaq və bugün gün necə ola bilər ki, sən desən ki, cümə vacib deyil, sən boyun saqqal saxlayırsan, yoldaşın hiçab taxır, niqab taxır, ondan sonra başqa sünnələr yenə etirsən, həccə gedirsən, oruç tutsan, zəkat verirsən, ürəyin istəyən haqqı danışın və necə ola burada cümə qılınmasın? Yəni, hər bir şey tətliq eləyə bilirsən və sən mani eləyə nədir ki? Məd Məkkədə peyğəmbər ham imkan tapmırdılar Məkkədə namaz qımı ona gedib qılmırdılar və Ömər rədullahu islama gələndən sonra imkan oldu nə onlar onu qıldılar Yəni insan əgər hansısa bir yerdə nəyi bacarırsa gücünə yetərsə nə eləməlidir əməl etməlidir sən desən ki bugün gün yəni, İslam dövləyində Saudi-dən başqa heç bir yerdə cümə namazı qılınmasın bu o deməkdir ki bu gün yəni orda baş heç yerdə müsəlmanlar yığılmasın Halbuki cüməyə yığılışmaq müsəlmanların birliyidir Müslümanların bir-biridir, müslümanların bir-birindən dayalardır. Yəni, hər də müslümanlar cüməyə gələndə ola bilər, elə insanlar var, elə qardaşlar var ki, yəni, qıraqlarda yaşayırlar, yəni, e, öz yaşayış yəni təkdir və sıxıntılar keçirir ki, ya, mən əm, heç namaz qılmır və o cüməyə gəlmən artıq, yəni, özündə əzəmət tapır, iradə tapır, özündə quvvət tapır, yəni, həvəs tapır ki, əlhəmdir, yəni, mən təkdə öləm. Yəni bu müsəlmanların birlikləri budur. Yəni cümə müsəlmanlarının birlikləridir. Elə insanlar var ki, yəni işdən, gücdən baş ayıra aça bilmir. Yəni eşitdiyi haqq yalnız və yalnız yəni cümədən Və sən Allah həm dili sən ki, elhamdullah ki, yəni bu gün insanlar cüməyə yetimlər, bu da həqiqətdə görürsən ki, insanların həmin o danışıqları aparmalarını görsən ki, yəni əməllərinin yəni Allahın yəni rizasına olmaması yəni göstərir və ümumiyyətlə şübhələr çoxdur, elə şübhələr var ki görsən ki, xırda şübhələrdir və bu dediyimiz şübhələr ə tam çatdıra bilməsəydi, yəni gücümü sıfır qədər çatdırdı ki, yəni insanlar bilsin, yəni belə bir şübhələrdir görsən ki, ki, insanları azdırırlar və özünə təvhid necə özünə deyirik mən təvhid əhliyəm və təvhiddən danışanda deyirik ki, mənim bu əsma sifətdən zəhləm gəlir, xoşum gəlmir və başqa şey. Yəni insan özünü necə yəni təvhidi aid edə bilər. Və həqiqətə onların təvhid əhli məsələsi, yəni bir məsələ üzərində cəmləşir. O ki, yəni Allahın hökümünə hökm verməmə məsələsi aydındır. Yəni onların bütün təvhidlər nədir? Bu məsələdir və onlara qulaqsan insanlar da deyir ki, görürsən ki, doğrudan da meçin imanı bu məsələlərdən danışmır. Amma bunlar danışır deməli, bunlar haqdırlar və yadda saxlayın ki, hər bir şey demək, o deməkdə öyələ haqdır. Elə məsələlər vardır ki, peyəni onu demirdi. Münafiqlərin adlarını, hər adama demək, bir nəfərə demişdi. Cavubək edəmədi, Ömərə demədi. Peyğəmizə bəzi əməllər var, tərk eləmişdi. Məhkəndə qapı açılması, Peygəmbər deyir ki, Ayşə ilə indi ki, əgər sənin qöyümün İslamda təzə olmasaydı, yəni mən Məkkədən o bir tərəfdən bir də qapa ki, burdan girib, yəni oradan çıxsınlar. Niyə tərk elədi onu? İnsanların təzə olmasına görə. Peygəmbər burda ki, əgər misvak hər çətin olmasaydı, mən hər dəstəmədə bir vaxtə gəlib hər namaza insanlara vacib edir. Niyə onu tərk elədi? İnsanlara çətin olmasın deyə. Və görürsən ki, Əbule Rədiullanu 60-cı illərin fitnələri barəsində, yəni hədislər bilirdi, ancaq Abu onları demədi. Sadəcə Abu Hurayr həmişə Allah deyilir ki, Allahım, mən 60-cı ilə çatdım, mən 60-cı ilə, yəni 60-cı 60 il ümumiyyətlə e e Yezidin hakimiyyətə gəlmə ili idi və həqiqətən çox böyük fitnələr oldu və Abu Hurayrə də artıq o ilə çatmadı. 59-cu ildə, yəni dəyişdi. Və görürsən ki, çox məsələlər var ki, yəni onların danışılmaması barəsində də bir var. Hansı ki, məsələn Şeyx Albani E, yəni, müasir məsələdən biri, məsəl üçün, e, niqabın vacib olması məsələsini açıq, e, aşikər subut elədi və bu ayda kitablar dəyəcə rədlər də elədi Və Şəxabatdan, sorsan Şəxabat dedi ki, yəni, Alban dediyi haqq olsa da, ancaq Alban o, o məsələni yəni, genişləndirməsə daha yaxşıq olacaq Çünki deyir, bu gündür, yəni, Saudiyadan özünə elə qadınlar var ki, bir moment axta alacaq, hansı alim nəsə disin ki, onun tərkiləsinə disinə ki, Alban idi E, görürsən ki, bax mə dedi, haqq olsa da, amma onun saxlanılması nədir? O hikməti ondan da böyükdür. Və elə məsələ var ki, görürsən ki, məsəl üçün, məsələn, Peyğəmbər sallalləm e, bir suala 2-3 dənə cavab verir. Biri gəldi, "Ya Rasulullah, ən yaxşı əməl hansıdır?" deyir, "Namaz vaxtında qılmaqdır." Bir də, "Ən yaxşı əməl hansıdır?" deyir, "Allah yolundadır." Bir də, "Ən hansı əməlsədir?" deyir, "Deyir ki, e, bir ul valideynə, valideynə Və görürsən ki, eyni suala neçədən cavab verir? 3 dənə bu gün də həmən bir vəziyyətdir. İnsanlar fitva verilir insanın halına baxaraq, yəni ola bilər bir suallıq ara sənə bu cür verilə bilər üçün, bugün görsən ki, elə insan var gəldir ki, hə namaz qınan hökmlədi, Ət, Bilirsən o insanın nə adamdır, hansı fitnələrə, şübhələrə düşüb. Ola bilərsən ona başqacə cavab verəsən, xırdaləs ona başqacə başa sala bilərsən. Amma elə insanlar artıq görürsən ki, elmi məhəlləyə başa düşülməsəlləri yeri yerinə qoya bilər. Yəni bu gün məsələ nə yerdədir? Bu gün məsələ o yerdədir ki, yəni kimsə görürsən ki, dinin usullarından qaydalanıx xəbəri olmayan insanlar görürsən ki, yəni 5 də yəni, nəyə bənzər onlar məsələ bir fitvanı verirlər və son cahillikdən də Yəni, bilməmək Son Sonra üstünə müəlliyyə müddət keçəndən sonra, yəni elmə ə, qədəm qoyanlar, oxuyanlar, usulları qayda olar, öyrənən sonra, baxır, görək ki, ah, mən bunu vaxtına səhv itibəymişəm. Necə, məsəl üçün bu gün görürsən tam ki, e, dördümüzün də yan-boyan ağac əkmişik. Məsəl üçün bu ağaclar məsəl üzüm ağac, hamısı dolaşıb bir-birə. Və mən öz ağacımın üstün üzüm yeyəndə bu mənim ağacım, çünki mənim ağacımın altındadır. Sən də öz ağacın, amma araşlanda görürsən ki, mən yediyim üzüm mənim deyil, sənin də deyil, o dördüncü adamındır. Sadəcə oradan fırlanıb gəlib o bir tərəfə. Bu gün məsələlər də belənsi məsələlərdir. Və görürsən ki, çaşıb, bir fitva verirsən, bir səhv söz deyilsən, bir rəy deyirsən, amma araşlanda görürsən ki, Nə olsun o sənin günü və aiddir? O məsələ buna aid edir yoxdur. O məsələ tam bir başqa məsələrin qoludur. Yəni bu da nəyə qayıdır? O danışan insanın usulu qaydanı xüsusən də dəvətin fikrin bilməsi. Yəni, dəvətdən dəvətin fikri var, dəvəti bilmək lazım ki, dəvətin hədəfi nədir, məqsədi nədir, İslamın özünün hədəfi İslam məqsədi nədir. Bu məsələlər bilməyənlər gözəngi səf fitva verirlər, səf virəyə də diyanırlar və dalınca gedir, gedir, gedir və son oxuyub öyrənə, sonra başa cürük ki, mən fulla məsələni səhv eləmişəm, məsələ belə olmadı, məsələ belə olmalıdır. Və əgər bu gün hamımız e, işimizə dəvətimizi atsaq, oturaq araşdıraq ki, bu məsələ belədir, bu məsələ belədir, o daim qırğında olan məhsulda olaq, bəs insanları kim dəvət eləyəcək? Əgər bu gün, yəni e, əgər dəvət də 5-10 il əvvəl dəvət də bu gün dəvəti ilə başlasaydı, deyənlər ki, namazı məənki yəni, afirdo belənsiz, belənsizdi. Bu gün bu adamlar hidayət olardı olunmazlar. Hamımıza belə baxsam 5-10 il namaz qılırıq və bu dəvətin əsli, yəni haqqla qoyduğuna, PENİSAM metoduna qoyduğuna görə də dəvət bugün bu səviyyə gəlir. Hansıca Peygamber salsam də ən bir dəvət dəvətini eləyəndə heç 3 il ərzində 40 nəfər hidayət olmamışdı. Ancaq PENİSAM öləndə isə artıq Məhkədə, yəni təxminən 23-dən sonra PENİSAM-ın ətrafında, yəni Məhkədə 100 mindən yuxarı sahibə var idi. Yəni ibn Həzar gətirib, Peyğəmbər sallallahu alayhi və yəni 100 minə yaxın yəni səhabə vardı. Yəni gör, yəni dəvət odur. Əgər Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm də ilk vaxtlarında münafıqları qırsaydı, münafıqları baltalasaydı, onu belə bunu belə o da o, o da dəvəti dəvətin imcinə, dəvət də yəni qabağa getməyizi. Ancaq Peyğəmbər çox məsələlər vardı. Münafıqlər niyə eləmisən? Digərlər ki, Məhəmməd belə elədi. Niyə eləməsən? Digərlər yəni, düzü, o vaxtı Demək olar ki, bəli, Quran tam deyildi, Quran hissəsi az olurdu, ancaq bu indi həmən də eyni haldır. Əgər kimcə gəlib sənə məsəl üçün görürsən ki, dəvət olunacaq insandır, gəlib səndən ona dəvət edəndə, əgər sən ona deyəsən ki, araq olmaz, zina olmaz, sigaret olmaz, tiryək olmaz, olmaz, bu olmaz, olmaz, bu olmaz, baxacaq deyəcək, düz o cahiyyət İslamda təzdiyəcək, buna heç nə olmaz və ya, aydındır. Və ona görürsən ki, görürsən ki, insandır, hansı günahları Təlki elə bilmirsə, biz ona demirik ki, yox, sən namaz qılma, get tövbə elə, hamısını təlkiş qutar, soru gəl. Bəli deyir, insan tövbə eləməlidir, təlkiş qınar, baza qınar, amma o səni namazı qılmamama vaadar eləməli döyür. Yəni, sən e, cinakarsan deyə, mən namaz qılmıram deməli döyürsən. Sən günahdan tövbən, günahdan çəkinməlisən və eyni zamanda sən namaz da Namazdan da, yəni üz döndərməldəyəsən. Çünki Allah səndən buyurur ki, "İnna salihaten tanha hə tanhaənil fəşlül mulkə." Yəni namaz insanları pis və münker işlərdən, yəni təmizləyir. Və bugün gün də metodu elədir. Ayşə radıyallahu anha buyurur ki, "Əgər ərəblər araq birdən birə nazil olsaydı, ərəblər deyirdi, vallahi biz arağı tərk eləmərik. Də zinanı Allah smolla birdən birə haram eləsəydi, Vallahi biz onu tərk Yəni, niyə görə? Çünki insanlar da bugün elə bir haldadır. Yəni, insanlar da elə bir haldadır ki, çox insanlara dəvət etsən, dəvət etsən, göz onu nəsə tutub saxlayır. Və araşırsan, gözsən ki, hansı bir harama qurşanıb və sonra başa salmalıdırsan ki, bəli, sən namazı qıl, namazı qıl, inşallah təqciz edirsən, Belə olacaq, belə olacaq. Amma sən ona dinən ki, yox sənin namaz qılmağın düzü namazın qəbul deyil. Sən filan şeysən, filan şeysən. Halbuki bu gün də məsələn namaz qılanların, yəni 70%-nə, 60 60%-nə, yəni əqiddədən suallar verəndə görürsən ki, çox adam bilmir. Yəni, çox adam, yəni, qafildir, cahildir, yəni, dinlə bilmir. Hətta namaz da qılsa da belə, bəzi məsələ görəkən, çox böyük məsələdə, yəni, xatə elə eləyir, aydındır. Neçin ilə namaz qılanlar var ki, görsən ki, yəni, siz səhv səhv gəsin, yerini yəni, eləyib, hansı yedə eləmək, lazım, eləmək lazımdır, hansı yedə eləmək lazımdır. Neçin ilə namaz qılanlar var ki, ərəb həriflərini elə öyrənib, qutarmayıblar. Yəni, Quran, yəni, öz kitabı olan Qurana oxuya bilmir. Niyə görə? Çünki e, başları işlə, güzlə aladılar təmbəliyidən, zəhvçilikdən və e, biz də gələ, əgər desək ki, yox, filan, kəslər belənsidir, desək ki, yox, saqqalı olmayan bundan da, saqqalı olmayan belənsidir, o belənsidir. Yəni, bu da, da dəvətdir. Niyə görə? Çünki dəvətə daimən yumuşalı, mülami lazımdır ki, yəni, dəvət olanın özü və cəlb Hansı ki, o zaman... Allah Subhanahu da Musa'nın Harun'la Firavun'un üzerine göndərəndə dedi: "İdhabe ilə Firana və qulə laqulə qulən leyinə, lə yestəkəru və yahşə." Dedi gedin Firana ona mülayim, xoş sözlə deyin ki, bəlkə o xatırlıb, yəni Allahdan qorxsun. Bəlkə o, yəni nə, hansı sözlə nə dinə? Hə? Hansı ki Firavun necə adam idi? Yəşəs özünə, yəni Allahlığı idi iddia eləyirdi. Yəni özünün yəşəsini id, hə, idarə etdiyini elan elərdi. Ancaq yenə yəni, də Allahım nə deyir? "Faqulə lahu qulən ona mülayim sözlər deyin. O zaman Əşa şə, İmam Şəbə, yəni Tabiinlərdən gəlib Həccəzə zalım Həccəzə rədlər eləyəndə sən belə sən qışqır ey Həccəz belə belə Həccəz ona qayıtdı ki, ey Şəbə, sən dədir Musa ilə Harun da həhsənədir ki, məndə İmam, mən də de, de, e, Firon deyiləm. Hansı ki, Allah Subhanahu taala Firon üzərinə göndərəndə ona deyir ki, mülayim sözünlə. Mən Firon sevsən deyə görüm, sən məni mən ölsən bu sevirədirsən, bax bu da onu göstərir ki, insan daima dəvətində, yəni rifqli, mülayimli olmalıdır. Çünki Allah səhm buyuruyor ki, Udu ulə səbiliyə Rabbə bil hikməti və müudətəl həssənə. Öz Rəbbim yoluna hikmətlə və muayizələ yəni, e, dəvət elə. Və hikmət nə deməkdir? Hikmət bəli, elə qardaş var ki, sən bilirsən imanlıdır, səbəsi nədir. Sən onu inkar eləyən zaman şiddətli deyə bilərsən. Necə ki, Peyğambə səqsan, Muazimin zəbəl demək yəlməz, əfəddən ilə tə sən fitnəkəsənmı? Və hikmət d Hikmət odur ki, hər məsələ öz yerli yerində qoya biləsən. O cür insan o cür inkar olunmalıdır və bədəvi kimi məscidə böülən kimdə o cür inkar olunmalıdır. Və bu gün insanlar öz danışıqların, muxatiblərin, yəni xitab eləyirlər, insanlar arasında fərq qoymamalılar. Çünki ələr adam ki, hər insanın öz başa düşdüyüsə bir danışmaq lazımdır. Sən bu gün məsəl üçün İslamda zəif olanla, əgər sən ona birdən-bir onun xətalarını inkar eləsən, belə isən, o səndən də üz döndərər siz isə Allahın əlindədir, hidayət Allahın əlindədir. Amma sən o hikmətlərdən istifadə eləməsən, dəvətin metodlarından istifadə eləməsən aydındır. Misallar çəkməklə, başa salmaqla, dəlillər gətirməklə, əgər biz bu gün götürək dəvətdə şiddətliyyə eləsək, peyğəmbərəm öz əvəzinə şiddətliyyə eləsəydi, yəni sahabelərin o pəncə zaman vaxtında olan müşriklərin günahlarını, onları, bunları inkar eləsəydi, bir dəmə irə pəncə nədan baş onlara, şirkdən, şirkdən və hətta onları oradan şirkdən çıxarsın. Çünki elə bir haldır və bugün gün də Azərbaycan elə bir haldır. Yəni şii, küfr, qalıb bir yanda və insanlar başçılar özlərinə, yəni şəxsi, yəni məqsədlərindən ötəri danışmaq, yəni hökmdar Allahın hökmüdür. Aidd məsələdir, zülm olunursan, filan olur və biz keçən dərsdə də yəni bir hədis idi ki, və sonra bazılardan bir sual yazdı ki, ə, bəs dəlil nədir ona? Çünki Peygəmbər hədisi var ki, Peygəmbər buyurur ki, məndən sonra e, siz yəni çox böyük hallar görəcəksiniz və imamlar olacaq, yəni rəhbərlər olacaq ki, onlardan e, pis şeylər görəcəksiniz, inkar edici şeylər görəcəksiniz və sonra sahabə dedir, onların qılıncamı davınan, fəhəməsəm deyir ki, lə e, idara etum, kufran bo bohəndik, yox, əgər onlarda yəni açıq küfür görsək və indəkun min Allahı burhan və sizdə Allahda yəni bu barədə yəni bir hamı var və bu ə, hədisi yəni keçən də deyəndə yəni düz başa düşmədi. Yəni hədis necə var? Yəni Buxar Müslim yəni səhih hədisdir ki, Peygəmbər buyurur ki, yəni sizdən sonra yəni hakimlər olacaq ki, yəni siz onlara, yəni onlardan pisliklər görəcəksiniz, yəni inkar etdiyi şeylər görəcəksiniz və sabr edib yaraşılı biz onlarla onları qarşı çıxmaqmı? Yəni qılınc qaldıraqmı onlara qarşı? Peygəmbər dedi ki, yox. Yox. O zaman ki, nə zaman ki, əgər siz yəni onlardan açıq-aşkar küfür görsəz Yəni, pəhəməsən deyir ki, görsəz Yəni, görmək şəhdi bir də açıq-aşkar yəni, Açıq-aşkar da diyor ki, şübhəli olmalı deyil Şübhəli olmalıdır ki, bir məsələdə alimə rəftaf elibsə, o yəni açıq-aşkar deməkdir. Və də kimdir sənə deyib gəlib desə, bu görmək deyil. Və həmçinin pensa məsələdir ki, və sizdə Allahın Allahdan bu barədə yəni açıq bir bürhan var. Yəni açıq-aşkar hissə bu barədə dəlillər var. Və bu günlərdə danışıqlar hamısı nədir? Heç bir dəlillə əsaslısızdır. Yəni heç birinin görmədiyi, eşitmədiyi, açıq-aşkar olmayan, şübhəli-şübhəli şeylər, qaranlıq-qalın şeylər və bu cürdə görürsən ki, yəni insanlar yəni şübhə salır, şübhə salırlar inşallah Yəni, mövzu çoxdur və Allah Osmanlı bizə inşallah eşli faydanlar dələk.